Ba, bueno, en argazki gintzen, lagintzen guztiot, e, gutxera badakigu zer den, e, ba, argazki, argazki agateratze izango ditatik. Baina e, daukan bere sitasunetako balda, azken ean, e, ba ba, ezak zerri, zerri atera berdizkizun argazki. Azken ean anturagutzen gaudenak, ere, bakiugu bakarrikan ze, ze gaiakiongo dira, e, konfretukit bostiongo dira. E, Bosto ditetik han bat ba, egia libra izango dela eta hagi kontroletuak. Kontroletuak zentzien miran guk goizan goiz, zortzitareten hau marrak arte e, parte hartaiak eutiko dute haukera zarkartzeko ba, oralien eta egingo dutena lehenengo argazkia izango da beragin buruari zenbaki batekin. Azkenen da parte hartuko duten zenbaki e, zandakiarekin. Eta gero ja, ematen zaie, eh batean eh araudiarekin zer araudi ze da eta eh eraberan ere ze argazkiak atera berdituzten eta beste berezitasun eta gabe diru neitegun da non hemen bueno hasitzen vidasoa dalkagunez eta urtero urtero itzen duguna da iru, tokietan eman e, argazkiak eh irunean ondarriben eta endaian kontu da urteen ba bueno ba, endaian dagoen mugimenduaren ondorioz eta ba dugu iron eta ondarribine egita bakarrik. Aha, <susurra> bai, ba mugatzea azken azken batean bai. Eh, kontrolakor baitira. Eh, gogoratuko dugu goizeko 8:30etan aipatu duzu inskripzioak egin daitezkeela hortik goizeko 10:00 bitartean gogoratuko dugu bidasuko EKT elkartean, ezta? Bilduko zabetela. eta, bai, eta gogoratu bada dugu argazkilaritza arralia hau, Euskararen egunaken baitan antolatzen dezutela Afi elkarteak eta EKTEK, baina Euskal Ligaren barruan dagoela, ez? Ba, jori, da, herri zerri renbarruan dago, bizta irut e, zela, aztenean, ba, ralien mundua, ba, pixkaetan biatzeko tabar, eta, ba, aurten da, guretzeko, aurten da, leren urtea parte hartuko duguna, edo, bertan, e, bertan, e, parte hartzen dutenak, e, klasifikazio berezi batean e, sartuko direnek. No gero, ba, haude posan baita batzuk, eta, bueno, ba, haude nola baizeko... El burua, beste. Mm -hmm. eh el guruak eta utabeeste eh pentsatu dezakegu beraz la parte hartzaileak han hemenoak izango direla, ez? Eh etorriko direla, alegia ba irungo osaren egunakekin bat egitera. Bai, bai, bai, egia salen urtean ititik da jende datoritzen, bilbotikan, durabotikan, eh osea egia da eh IAED o Aficok ba, izango barrela, hoski, baino kanpotikan bai jende asko eh finasko aldueta finasko torrizan bai. Uhum. Eh, dugu gero bazkari batekin ere girotzen dezutela, ezta? Eh, nola be bukatzeko edo. Ba, hori da. Azkenpian, bueno, gende kanbotiken dotzen denian eta bar, ba azkenean eh guardikorro bat eztatiken urdu bitala azkenan arzke o txartelen eh pues e, momentua seguk argazkia jaso egiten ditugu eh uh -huh. ez manipulatu al izateko e, bere garaian izen zen manipulatu ba dena da bezala egiten zirelako diapositivaetan edo karretetan ba gaur egun uh -huh. ba digitala den mundua ba bestelako gauza da orduan ba, hori ekiditeko ba itzemuguna da chartelen deskarga ordenagailu batean. Eta hori uh -huh. egintanera, joa, ejendea esatuen zuna Ose, azkenean berriro gueltatu bilbora, edo zerbait, edo azkenean kilometrosko dira eta esan gara, bueno, atoz dira, batzen egitea, bazkari, bazkari bat Zorra, bos, jarraizun duzu, e, giro eta egoera, edo momentu, momentu retan uh -huh. Ongida, e, aipatu bezala, argazki horiek deskargatzen e, dituzue eta gero dakit, e, noiz jakingo dugu, e, irabazlea zein den edo ez dakit, argazki horiek ere ikustek aukerarik izango dugun Bai, e, berez parte atzaiak e, daukatea irula dugun, e, beraien, beraien entxietan, lasai eta patxadas, beraien horren aioaren eta ikusteko zehar gaziak aukeratu nahi zuzten. Zerzen pilangai bako itzeko, Em, bueno, berez, em, arau ara, arau chikit para bate izango ditut, txatutu lurteko zer. Berez, parte hartzaile bakoitzak 36 argazki aurkeztu ber dizigu, guri bere, katira, mila, guri entregatu ber Naiz eta bereek, atera ditza ezketen mila. hori guri berdin zaigu. Baina guri txartela ematen digutenean, eh txartela momentuan hogeitan e, masei argazki onberdirea. Eta hogeitan masei argazki hoien artean onberdirea. Bi kontroleko argazkiak, hasierako eta bukarakoa, horrelakuk badakigut buk pertsonoiek e, partea zu dutela, eta araberean ere badakitela pues, goizean horez ondu dideela, eta guardian ere ondu dideela. Eta ez dira joan ez dakiz, ba, donostira argazki bat, edo olako historian bat. Eta gero, e, gaibako itzeko, e, laubos e, osei, sei argazki. Eta gero, jabera jegetxean, Patxas-patxada, aukeratzen ituzte e, gaibako itzeko argazki bat, eta horren deskri batena bi guri, guk selekzenatu ditugu eta gero ja e, bi aste barru ostidadean, eta kasuanetan projekzio batean dugu, gu, e, kasuanetan izango da gure elkartan, nire afiko e, elkartean, eta horba saribanak eta hogo da, eta bueno, bero pintxoren pintxo bat ere ongo da, eta eta bertan argazkiak ikusiko dira, parte atzai guztienak. Ongi uh -huh. da. Eh nolako argazki egiten bituzte, eh? eskualderi begira, eh edo ezakidet. Eh egi da gangautza politen eta riko bada, eh efinduzela Jaquin, derrarako eh, eh hori, eh ez berdin txenak ondaitezken e, pertsona batetik anbestera eh agian agi, imaginatu abiba jarriko dut. hartzen e, dugu ondarribi eta ondarribi izan daiteke ba ezagitek e, edo edo itsasuntzia ez azkenan barbikok gututako bat hori da itsasoa itsasuntzia arrantza inguso kirola ere uste duela bi urte jarri genola ondarribi arrauna, eta justo zegoen eh pues zegoen entrenatzen eta bueno, por pues, el guztia arraun arraulari ateratzen argazkia, ez. Eh? Eta pues oso politizatu zen, ze bueno, oso politizatzen da, ze bakoitzak bere perspektiba daka Orduan, bakoitzak edaka bere buruan, bere bueno, pues paranoia, ja, esateko mozaten, eta bakoitzak itinu bere, bere mudura. Eta gira oso polita da, ze ikusten ituzu, baina, ja, ba, e, loingutuen bezala, berro gaita partea atzai, berro gaita bost partea atzai, eta ikusten ituzu berro argazki. Ez berdin, gai, bakar bati. Ha. Ongi da, e, behar badaukera politare bada, Euskararen egunekin e, antorakutako itzorduei ere argaziak ateratzeko, ez? Gure ditan erromeriare badela, ez da, San Juan Plazan, kemen datzataldaren eskutik, eta gantzatik askola la, e, besteak beste, ez da? Haukera e, aukera, bada, ez dakit, e, iaz adibidez hori ere aprobetsatu altzuten. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh bat konkretuki eta konkretuki gai hori euskaraguna da eta euskaraguneko ekitaldiei buruzkoa. Orduan, ba, lehen urten ustut izan duzela Trigirixar, orduan pues, e, gune algo e, bertara eta pues ez bali naginenekoa, edautakoa edo bertan parte duten edo ez edo parte duten aur edo eldu edo, edo nairenari, ba, Trigirixari, konkretuki, pues atar esta larga bat. Bera nahi dut modura, nahi dut atletikan, oitikan, betikan, erbitikan, irekite, txita, kolorez, e, berna, bit, grisa, bat, boz, seiz, orti, e, lurrean jarri eta, ezke, hain beste, hain beste aukera daude, bat, zeinen norberak norbera egiten dula, bera nahi dut, amain bai, eskeradekin, alderdi hortatik, hor du konkretu horietan, hau egiten, hau egiten, hau egiten, Ongi da, ba, itzordu horrekin geratuko gara, ba, igandean e, goizan goizetik, eh, hasiko ezare telarik e, ba, gogoratuaz, eta itzordua ba, ekate elkartean duzutela, hortik abiatuta, basa bezala, eskualdeari itzulia abango iotelarik e, argazkilariek. Ba, eneko eskermila mila, eh? urane gotegatik. Ba, lezuei. Itzalongi.